Agora que sempre hai cousas que facer e nunca somos nós, sei que andamos cansos, fartos do mesmo discurso, das mesmas caras deste país anemicamente irreversible, que algún día pensamos en cambiar. Andamos grises, como este xuño que xoga envernía, sitiados por pequenos especuladores das nosas ilusións, dos sonos que prometimos deixar cando non sexamos nada. Sabes, meu ben, debe ser un saco moi grande que agacha tantas verdades, e o home que coida del, un descreído da vida. Lembrase aquela manifestación en Madrid. Hai unha foto que nos colleron cando o sorriso se nos saía por entre os beizos e os días parecían máis fáciles que xogar o parchís. Eu ás veces teño a sensación de que todo vai moi deprisa e que o día a día non foi feito para kamikazes namorados como nós, pero mañán vou te regalar unha botella de viño ben grande para que me comas a todas as noites. Unha botella, como os conxuro contra o mal de aire, que día a día venga por nós Dous kamikazes namorados, Pasaron eh, dous anos dende manifestación en Madrid e non hai unha hora na que non pense que farás. Envolto no balbordo da vida cotía que te rouba do meu carón. Mañán vou te regalar. E xa van dous regalos. Un marco para esa foto. E cando todas as tardes parezan a mesma tarde abriremos unha botella de viño e fitaremos a imaxen de Madrid. Unha vez máis. Queda moito que andar, corazón. Quedan nenos os cales ensinar que outro mundo é posible. Revolucións pendentes, bicos non dados, vaguas non emprestadas, apertas en acuse de recibo, casa que encher de amigos, hotéis con vistas o mar, e tardes de domingo, o carón da foto de Madrid, para querernos, querernos corazón, como a dous kamikazes namorados. Se ti queres vir ti se ti queres vir ti eu me a divertir e nai de cabo verde nos jardins da miña rua paradis del oente se si queres divirtivente se si queres partimos juntos, cara ben e cara ao mar dente o tri santo Antón sentaremos no pinzón agardando o baixo sol apertas de doce amor Si queres divirtivente poloo areal si area branca e eu sum morena eu sou morena e eu sum morena para que nos traenpolo areal A moreira está plantada sementá que ten razón unha vez e ora oh, dar a cantar que me axudar a bailar e de dar estampiñas pra si poder tocar e a canción tua e a viña con sú taquedote no o corpo presión o no teu corazón para que nos trae polo areal se are branca e o morena eu o morena me trae pulo para que me trae pulo aire al si era... nos traen polo areal se si areia branca e o